Než vysvětlím metodu, začneme tak, že se koncentrujeme na objekt, na který jsme zvyklí meditovat. Asi nejlepší bude dech a zkuste cítit dech v celém těle. Cítit dech v tom smyslu, o čem jsme začali hovořit včera večer, ve smyslu laku vibrace, kterou se snažíme koncentrací chápat, jak už to věm našeho těla. Večer možná nebo v příštích dnech mluvit o tom, že čtyři elementy a to, co je odvozené od čtyř elementů, jako je barva a tak dále, Vlastně vždy vzniká neodděleně. Neexistuje situace, kdy vyvstává vjem země jako tvrdosti, hrubosti, těžkosti odděleně od teploty, od tlaku, od. Plynutí, které jsou vlastnosti ostatních elementů. Jelikož se koncentrujeme na dech, a dech ve vlastní podstatě je element větru, chápeme ho bezprostředně jako tlak, jako vibraci. Právě proto je Dobrým úvodem do této meditace na elementy, protože vjem dechu je něco, na co jsme zvyklí a co se lehce dá identifikovat. Podle buddhistického učení věm větru jakožto tlaku, jakožto vibrace jakož to podpírání, můžeme mluvit o těchto charakteristikách později, nás stále doprovází. Společně s tvrdostí, měkkostí a ostatními kvalitami, které přichází společně s tlakem. Neexistuje tlak bez vjemu tvrdosti, měkosti, teploty a tak dále. Ale jelikož se soustředíme na tlak, na vibraci, tento charakter přichází do popředí. A přichází do popředí díky síle naší pozornosti, která nám dovolí postupem času, aby jsme tento věm chápali čím dál jasněji v každé části našeho těla. Právě proto teď jako úvod meditujeme na dech tím, že se snažíme ho chápat jakožto věm, který doprovází věm těla a je neoddělitelný od věmu těla. A jelikož jsme si vědomí tím, jelikož sílou naší pozornosti sílou naší koncentrace. Tento věm se stává predominantní a všechny ostatní věmy jdou do pozadí. To je vlastně základní princip této meditace. Jelikož se koncentrujeme na jeden věm, všechny ostatní věmy přichází do pozadí, ale jsme si vědomi toho, že tyto ostatní věmy doprovází a musí doprovázet vějem tlaku nebo vibrace. Takto se snažíme meditovat na dech a když eh, objasní metodu, pak eh, použijeme naši zkušenosti z meditace na dech, aby jsme pak eh, začali s tím, Věmem, který je pro většinu z, z nás nejjasnější. Věmem tlaku, chápání těla jako tlak, jako pohyb, jako eh, eh, vibrace se stál predominantní. Díky, jak už jsem se zmínil, síle naší koncentrace.